8. Щастя Ньюта і Зінки Ньют не сказав мені, ким була та його чудова дівчина. Але десь через півмісяця після того, як я одержав цей лист, уся країна дізналася, що її звали Зінка. Просто Зінка. Здається, прізвища в неї не було. Зінка була ліліпуткою родом із України, танцівницею в ансамблі Борзого. Трапилось так, що Ньют побував на концерті цього ансамблю в Індіанаполісі ще до того, як вступив до Корнельського університету. Потім вони приїхали на гастролі до Корнелу. Коли концерт добіг кінця, мали Ньют уже стояв біля службових дверей із букетом. 12 троянд на довгих стеблах. Краса Америки. Ця історія потрапила до газет, коли крихітка Зінка попросила політичного захисту в Сполучених Штатах, а потім вони з мали Ньютом зникли. Ще через тиждень крихітка Зінка з'явилась у російському посольстві. Вона сказала, що американці виявилися занадто матеріалістичними. Вона сказала, що хоче повернутися додому. Нюй знайшов притулок у домі своєї сестри в Індіанаполісі. Представникам пресії він дав лише одне коротке інтерв'ю. Це було особисте, сказав він. Сердечна справа. Я ні про що не шкодую. Те, що сталося, стосується лише Зінки та мене самого. Один заповзятливий американський репортер у Москві порозпитував про Зінку в колах тамтешніх танцюристів і зробив жорстоке відкриття. Зінка мала не 23 роки, як вона всіх запевняла. Їй було 42, якраз тільки, щоб бути Ньютові за матір.